Vad heter podden, Maja? Schema, eller Schema Dance. Varför då? Jo ja, men det passar väl oss. Gör det inte? Jämtlands toes är... Ja, dels det. Och sen är vi, gillar vi ju att dansa. Ja. Och på dans kan man ju träffa killar. Och... Eller tjejer. Ja, eller tjejer. I ingen här, eller? Va? Ja, det vem är Frida? Mm. Frida är ju som sagt snart 21 år. Uppvuxen i Oviken i Jämtlands län. Men, men flyttade in till stan för att gå gymnasiet. Och stan det är Östersund för oss. Och... Eh, Just nu så jobbar hon på Posten där hon är nöjesredaktör. Och det är ju ganska coolt att säga att man har en kompis som jobbar på tidning. Och man heter Maja Bergström. När man själv inte har någon karriär. Ähm, annars vad jag brukar Frida göra. Frida gillar att gå på fest som sagt. Hon gillar att vara med sina kompisar. Och hon är väldigt matlagningsintresserad. Och ölintresserad måste jag ändå säga. Just nu så deltar Frida i PT-kampen, så hon tränar en hel del och går på gym. Vi var ute och sprang för inte så länge sedan tillsammans. Det var trevligt. Ja, det är, väl, det är väl Frida. Jag känner lite press nu när jag ska presentera dig. Det känns som att du har jävligt bra koll på mig. Ja, ja du vet inte ens vart jag kommer ifrån. Nej, Maja Bergström kommer ju från det va? Nej. Kom... Okej, okay, ja. Nelden, ja, det är Nelden. Ja. Grannhoran från Nelden, som vi brukar kalla henne. Ja, precis. Fan, vi kan inte säga grannhorar på podden. Jo, men jag är ju det. Ja, Maja är ju i Stockholm och pluggar, bor i Lappis. Maja pluggar modevetenskap. Det låter så sjukt duktigt. Ja, det kan man ju tro att det är men så är det ju inte, det ska jag berätta mer om sen Alltså Maja gillar ju att träna jävligt mycket Även om jag är med i Peter Fightens, så tränar Maja typ jämt Det tycker jag är bra, hon tycker om det Maja gillar också festa Och hon gillar killar Problemet är för mig och Maja att vi gillar samma, samma killar Än så länge har det inte ställt till några problem Annat än... Jag har det. det kan ju bli lite dålig stämning När vi går ut tillsammans Det går inte att sticka under stol med Det blir liksom så att man måste paxa någon Och ja. så blir den andra ledsen Och sen är det ju så att Oftast så de här killarna är ju inte intresserade av oss <laughs> Så det är inte så att det blir något Dance Dance, Dance. Dance. Berätta om din nya kurs. Ja. ja, jag pluggar alltså modevetenskap på filmhuset här i Stockholm. Trodde jag. Jag sökte den här kursen lite spontant i höstas och tänkte fan, det är lite kul med kläder och sådär. Och idag så gick jag alltså in i föreläsningssalen och satte mig. Det första jag ser är då en stor bild på en, alltså en, en tavla, ett porträtt. Och det är ju, var ju jävligt chockerande. För jag trodde att det skulle vara lite så sköna bilder på från typ Dolce Gabbana. Alltså jag trodde, var, jag trodde att det var mode jag skulle göra. Men icke. Nej då har jag tydligen använt mig till någon konstkurs istället. Det var ju väldigt, Det handlar lite grann om hur mode ser ut på bilder från typ medeltiden och renässansen. Så jag satt där i två timmar idag och... Kollade på bilder från medeltiden på, på män i trikå, kan man säga. Och eh, det hade ju kunnat vara ett kul. Men det var inte det. Alls faktiskt. Men alltså, hur, hur lyckades du med det här? Eh, ja, alltså jag hade ju en identitetskris i höstas. <hör> Och det gjorde ju att jag ville göra någonting om mitt liv. Så då blurrade jag ju plugga kurser i Stockholm. Nu i, efter ny år. Eh, och jag, så, jag, var ju, jag är ju väldigt impulsiv av mig. Så att jag, jag läser inte så jävla noga. Jag bara gör. Det är ju bra. Men hur länge ska du plugga det här? Till och med juni. Och hur känns det? Ja, så jag kan inte säga att jag känner mig överdrivet. vanligt inställd till den här kursen. Jag är inte så intresserad av att kolla på nakna män och kvinnor på bild. Jag föredrar att se dem i verkligheten. Jo men sen var det ju det här. Det som inte var så jävla kul då. Det var ju det att jag. Men jag träffade ju faktiskt en tjej där som jag kunde snacka lite med. Eh, och det var jättekul. Alltså det är ju trevligt att träffa folk. Även om jag pratar ganska norrländskt. Så, så att folk inte riktigt förstår vad jag säger ibland. Det finns inget som heter norrländska Maja. Nej förlåt. Fuck. Nej men, men det var i alla fall så att jag hade en liten rast. Och den här tjejen frågade om jag ville föra ut och ta en sig Och jag, jag röker ju inte. Men jag följer ju med. För jag, jag vill ju vara snäll. Liksom. Och det kan ju vara kul. sig är ju dåligt. Ja. Men ibland är det väldigt bra. Liksom. Man socialiserar över en ja. det är ett bra sätt att lära känna nya människor. Och det är det som ser så sorgligt tycker jag. Ja, jag också. Men jag följde i alla fall med ut då. Eh, och sen... Det är inget fel med att röka sig, Alltså jag snusar ju. Så jag stod ju där ute med min snus. Och hon stod där med sin sig. En dödspinne. Ja, precis. Nej, men då var det ju så att det var en annan tjej som också stod där ute. Och, och som också gick på en kurs. Och då visade det ju sig att de här människorna från Stockholm har gemensamma bekanta. Mm -hmm. Så de står där i tio minuter och över alla deras gemensamma bekanta. Och de skrattar och de pratar om anekdoter och hur de är som personer. När är Nicke och Kicke och vad fan de hette. Jag, jag står där och ler och tittar och vad jag. Jag önskar att jag var hemma i Nelden på dansgalan och kunde prata om mina bekanta. Men vi måste göra upp någon strategi för dig. För att du ska ta dig igenom liksom hela den här kursen fram till juni. Ja, jag gör som jag alltid gör. Det är bara att härda ut köp en uh, stocksnus. Ja, jag ska injicera snus i blodet. Nej, <gå> nej, det ska jag inte. Vadå då, då? Men så kan jag inte säga. Min lilla syster kommer att lyssna på det här. Ska vi säga något till Norma? Ja, vad ska vi säga till henne då? Cigaretter, snus och alkohol är farligt. Droger också. Ja, men? Uh, är svin. Dance man har ju lyssnat på en del podcast genom sitt liv. Eh, och då lärde, har man ju lärt sig att man brukar skriva upp lite podcastämnen. Och då står det i min mobil så här: Bilar och killar. Hej, okay. det låter spännande. Utveckla. Men du vet ju, du vet ju vad jag pratar om. Ja. Jag, jag känner så här. Den här personen kommer aldrig lyssna på den här podden. Det finns. Alltså grejen är att i Östersund är väldigt litet. Så nu kommer folk att veta vad jag snackar om. Kanske. Det kommer de. Ja, ja, skitsamma. Det finns någon i Östersund som har en jävligt fränbil. Mm. Okej. Okay. Den är liksom snabb. Den är glänser. Det är så här låga säten. Man känner sig liksom... Man känner att man är nära vägen när man åker bil. Den bilen... Alltså jag har aldrig åkt den bilen. Men ja. Mm. Men det är något du drömmer om. Och jag tror att på grund av mm. den här bilen, eller tack vare, så har jag börjat gilla den här killen. Du, du känner lite småtänd. Eh, men det är mer kanske av hans bil. För att när jag hörde dig beskriva så var det inte killen utan det var ju verkligen bilen. Ja, jag vet. Och sen så fick jag typ ett eh, kvitto på det här. Mm. För han ska sälja sin bil nu, visade du mig. Ja. Och då avtog det. <laughs> Det, det var som våra vänner sa. Det finns ju en speciell personlighetstyp som gillar killar med snabba bilar. Menar, vad, vad innebär det? Analyserar ja, man ju. Ja, men Frida, du, du vill ju ha en kille som har pengar. Ja, för jag tänker liksom att jag vill ju ha en kille som typ... Alltså när jag tänker mig själv om tio år, då kommer jag att tillsammans med någon jättesmål orienterare. Som jobbar inom IT-branschen. Men du... Du kommer ju ha en kille som har tajta byxor. Alltså han har liksom tajta jeans. Han har antagligen soul patch. Alltså lite så skägg under läppen bara. Eh, och sen så. Han kommer ju jobba. Han kommer ju ha ett företag. Som ingen riktigt vet vad det går ut på. Men han lär tjäna pengar. För att han kommer ju ha en snygg bil. En, en Porsche. Eller en Lamborghini. Eller en Ferrari. Mycket hästkrafter under huvuden. Ja men precis. Sånt går ju du i på. på ja. Så att du är väl helt enkelt en gold digger. Alltså kan man väl säga Ja, ja. Annars så ska jag faktiskt till eh, Ja. Jaha Idag när det här podcastavsnittet släpps Oj eh, Och där känns det som att det kan finnas en hel del Sugar Daddies. Ja, så att säga. men eh, vart, vart ska du gå ut då? Fja. Ja men Jonossi spelar på bygget. Okej. Okay. ja precis. Men då måste jag säga en sak till dig Frida som inte kommer göra dig så glad. Va? Vi kommer inte vara Sugar Daddies på bygget när Jonas spelar. Varför inte? De som lyssnar på Jonossi, är de heter Johan, har ganska långt hår, lite fett. Alltså inte så här äckligt fett utan de, det är bara fett. Och sen har de skinnjacka och en vit t-shirt med tryck på som de handlar på Carlings. Eh, skorna, det är ju sådana här sneakers, alltså så här, riktigt slitna gamla. Och de har inte pengar för de jobbar som säljare. Men fan alltså den här beskrivningen du gör mig. Mm. Jag känner ändå att jag eh, Du går till upp... lite på den också. Ja. Jag kanske är en så här, allätare. Ja men det är, ju, det är ju ganska bra. Alltså så här, du är ju denna voss som är mest kinkig. Eh, ja, utan tvekan. Ja. Så. det är liksom alltid något fel hela tiden. Ja. Typ så här antingen har en fukt hårfäste. Frida, Frida sa nyss lite grejer som jag inte vill skulle komma med podden. men så här är det, jag. Du får, men alltså jag, jag är ju väldigt kräsen. Typ när det kommer till killar mm. Vad kan vi mer säga om det Jag är ett, en vidrig utseende fixerad idiot Som bara tänder på killar Som läser Kafka Och är feministiskt medvetna För jag är politiskt korrekt Men alltså så här är det Som om ni inte har märkt det Det, det blir mycket snack om killar när jag och Frida pratar. Det här är inte bara nu. Utan även off mike Som man brukar säga. Men samtidigt. Alltså jag kan skämmas lite grann över det. det finns, vad heter det här testet som man kan göra på filmer? Du som har läst genus- och filmvetenskap. Alltså Bechdel testet. Ja, precis. Ja. Att det är. Eh, man ska väl hitta visst många sekvenser. Där kvinnor pratar med varandra. Utan att de pratar om en annan man. Ja, precis. Det kan ja. man säga. Ja. Den här podden skulle ju inte passera det testet. Eh, nej, det var ju inte så jävla kul att höra. Låt oss återgå till att prata om någonting annat. När jag, var, jag gick hem från den här fruktansvärda kursen jag berättade om. Så mötte jag, eller jag gick förbi ett par ungdomar. Jag är ju numera gammal eftersom att jag har passerat 20. Så jag kallar folk under 20 för ungdomar. Men de här ungdomarna var väl kanske runt 15 år. De fick köra moppe, för de stod där med moppe. För det första så rökte de cigaretter. Och det är ju inte så bra om man är 15 år, tycker jag. Tänk eh. på det, Norma. Mm, tänk på det, Norma. Inget sig för dig, eller? Eh, nej, men det som slog mig... alltså Det var verkligen så här, sjuk tanke, men att... Folk växer upp här. Alltså i Stockholm. Alltså så här, Det är inte. Alltså jag, jag, jag menar jag, jag ser ju liksom till exempel barn. För det är ett dagis där jag bor. Jag förstår att de, de är här. Men, men när jag såg just 15-åringar. Som stod liksom typ utanför 7 eleven och rökte sig. Då var det som chockerande. För att när jag tänker på mig som 15-åring. Och när jag. När, när jag var 15 år och var ute. Då var jag ute på byn. Och liksom. Och röka sig och stå och snacka med någon kille, det, finns ju, det fanns ju inte i min värld. Nej, jag eh, rökt inte sig men jag hade en måtte. Ja, men det hade jag också, men det var ju för att det var det enda så att jag kunde ta mig hemifrån med. Ja, precis. Det gick ju inte direkt några bussar. Nej, precis. Varken i oviken eller en Nej. Men alltså, det var bara en så himla chock att liksom, ungdomar, alltså de, de här ungdomarna, de, de går inte på till exempel dansgala. Eller på, alltså så här att de åker, de kan vara beredda på att åka sex mil för att gå på en hemmafest. Alltså för sånt har ju jag. Mm. Det har ju varit mindre liksom, uppväxt om man tänker så. Men alltså när man växte upp då, på landsbygden som vi gjorde. Mm. Alltså jag tänkte ju hela tiden bara, du suger här, jag flyttar ifrån så fort jag får flytta ska flytta. Ja. Eh, ja, och nu sitter jag kvar i Östersund, men du har ju tagit dig därifrån. ja. Vad tror du att de har en bättre uppväxt än vad vi hade? Det beror väl på. Nu har det precis varit en väldigt stor debatt här mellan Östersundsposten och Expressen. Om la, landsbygdsförakt kontra Stockholmsförakt. Ni kan läsa min text i Expressen och ÖP idag. Ja, precis. Promota lite. <clears throat> Nej, men så att jag vet inte om jag kan uttala mig riktigt om det utan att trampa någon på tårna. Men eh, jag tycker att alltså när jag säger mig själv så tänker jag att om jag skulle få barn. Att jag vill att de ska växa upp i lugnet. Alltså jag vill att när... Ja men man hatar ju sina föräldrar. När man är så. Alltså bara varför tvingar ni mig att bo här? Ja. Alltså det kanske är likadant att man bor i Stockholm. Det kanske inte finns ett piss att göra där heller. När man... Fast jag tror ändå det. Alltså man... man kan ju gå på Gröna Lund. Och man kan hänga på plattan. Det har jag förstått. är väldigt populärt. Men det, ju, men det är ju riktigt intressant ändå att tänka att, men att det är faktiskt mån, många barn som, som liksom inte vet någonting annat. Alltså typ när jag, jag stannat och pratade med någon här om veckan som jag födde och uppvuxen här. Och den här personen hade aldrig skoter. Så för oss är det sjukt. Och jag, alltså jag, jag föddes typ på en skoter. Alltså det, det är ju fan en chock. Samtidigt som att första gången jag åkte tunnelbanan, det var väl när jag var runt 18. Alltså jag ser, när jag är hemma i Oviken, ute på landet, så ser jag att rådjuret är fönstret varannan helg. Precis, och när jag gick i, jag gick ju på Ängels centralskola i Offerdal. Och åkte två mil in till skogen varje morgon. Och det, alltså det var ju att åka på safari. För att jag såg ju, vi snittade av kanske fyra djur per vecka. En gång körde vi på en trana också. Alltså jag åkte hem från Oviken i helgen. Mm. Och jag höll på att köra på en äckhörr på E14. Oj. Och när man går på körskola så får man ju lära sig att man inte får stanna för så här små djur och fåglar. För det är ju farligt liksom om man tvärnitar och så är det en bil bakom. Ja, precis. Men man, när det kommer något springande över vägen så är det ju klart som fan att man stannar. Och det var ju en bil bakom mig. Så den var ju tvungen att så här, tvärvända och lägga sig i andra filen. Äckorden klarade sig, jag körde inte på den. Men jag blev så himla ledsen. Eller liksom så här. Jag trodde att jag hade kört på den. Så jag började gråta när jag körde. Oj. Eh. Det tyder väl ändå på att jag har en stor empa empati. Jag har en stor empati. Och då, då måste ju jag kanske berätta om att det finns två slags människor när det kommer till det där. Nej, men jag tänkte bara berätta att när jag... För i vintras så åkte jag hem till Nenden från stan. Det var mörkt ute. Och det var, det var inte så mycket bilar ute. Och jag kör där och plötsligt så bara smäller det till. Min instinktiva tanke är att jag kört på en människa. Men det, hade ju, men det, det var inte sant för att då hade den ju slungats in i bilen i princip. Men då inser jag att jag kört på en räv. Och, och det, är ju, det är det jag menar med att det finns personlighetstyper. För då tänkte jag, ja det var ju jättetråkigt att jag körde på en räv. men Ja, det hade kunnat, kunnat vara värre än att jag körde på en räv. Ja, jo, men så kan man ju alltid tänka. Du kände ingen, ingen sorg alls över det här. Nej, utan det är bara en chock liksom. Hur tog den? Ja, det skulle jag tro att den gjorde. Det är väldigt svårt att tänka mig att den överlevde den där smällen. Och det, alltså, det är ju faktiskt jättehemskt. Alltså, till exempel så, jag, äter ju, jag äter ju aldrig kött liksom. Det är intressant för att jag äter ju faktiskt kött. Även fast jag försöker, men jag tycker att det är så gott. Den sämsta förklaringen någonsin. Ja, och, och jag, men jag äter ju liksom. Ja, men det är så att jag äter ju inte. Alltså jag äter ju kött. Jag är inte vegetarian, men jag undviker kött. Jag lagar ju aldrig kött. Eh, nej, men då tänker jag att jag, jag gör det ju inte för att vara snäll med djuren. Alltså jag gör det Jag tycker inte att det är så gott med kött bara. Och det är ju inte heller en så skön tanke Alltså jag är ju inte en sån där Skön tjej som har fladdriga kläder Och så här säger att hon inte äter kött Och är det för jävla fördomar Nu kommer du fram Ja, nej Förlåt, jag vet att det verkligen inte är så Och dessutom så tänker jag ju faktiskt bli vegetarian Och jag tänker inte Alltså ha fladdriga kläder Och jag, Förlåt Fan Men jag, de, jag har ju varit vegetarian Ett antal gånger Väldigt wow. korta perioder. Men sen så misslyckas jag alltid. För jag att hålla mig. Mm. Men då är det ju aldrig för att jag tycker synd om djuren. Nej. För att jag tycker mer synd om miljön. Ja, precis. Ja, precis. Du ser, den aspekten är inte ens jag den tänkt på. Eh, människor där ute. Sluta äta kött. Ska vi också göra det? Hallå. Vi pratade ju en gång om att vi borde ha så här uppdrag i podden. Ja. Ska jag säga det? Vi kan väl säga av, om att läsarna får vara med. Läsarna? <laughs> Nej, spelarna, lyssnarna. <laughs> ja, lyssnarna får jättegärna vara med i veckans uppdrag. Ja. Och berätta för oss hur det har gått. Om ni har lyckats hålla er från att inte äta kött. Och så hashtaggar ni med Frida Maja podd. Som nu är den officiella hashtaggen för vår fantastiska podcast. Ja. Och jag hoppas att ni fortsätter lyssna varenda vecka. För vi ska, vi ska fan hålla det här. Ja, va? men det hoppas jag verkligen. Men jag fick minst en väldigt liksom, en insikt. Jag tänker på, de pratar ju ofta om jag tror att det är generation Y de kallar oss, eller är X. Generation Y. Och de pratar ofta om det här med att vi är så otåliga och ja, hur vi ska att vi tror att vi ska kunna bli så alla ska bli kändisar och ha hur jag gav jobb. Och jag tycker något och Jag speglar den generationen väldigt bra. I och med att vi faktiskt pratar. Med våra lyssnare. Som att vi faktiskt har några lyssnare. Mm. Men jag, jag satt och tänkte på det. När jag satt och kissade. Mm. Att det är ju jävligt pinsamt. Att vi gör en podd. Men det är egentligen samma sak. Som om man bloggar. Och skriver. För man skriver ju en blogg. Och så tror man att folk läser och bryr sig. Men det är ju väldigt sällan det är så. Och då kan jag ju bara säga det. Jag har ju en blogg som jag har haft i fyra år nu. Läsarantalet har aldrig ökat. Så det har du helt rätt i. Nej men så att jag tycker verkligen att. Det är klart klart nästan fan att det är pinsamt att vi sitter här och spelar in en podd. Men det är ju som alla de här sköna människorna på Facebook skriver. Fuck Jantelagen. Podcasten heter alltså skema eller skema dance och hashtaggen är Frida Maja podd, skriv hur mycket ni tycker om oss, ja nästa vecka fyller jag år, då ska vi ha fest vi ska live podda därifrån första live podden, bra tack och hej lever på stay dance dance dance d d dance